Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi shirah li sadri wa yasirli amri Wahlan wa aqlatan min lisani yafqahu qawli Wa la hawla wa la Illa billahi al, al azim Wala hawla wala quwata illa billahi al-ali'l-azim Wala hawla wala quwata illa billahi al-ali'l-azim Wala hawla wala quwata illa billahi al-ali'l-azim Allahumma faqihna fid-din wa'alimna ta'win Wa qala alaihi salatu wassalam Man arada allahu bi khayna fid-din Barang siapa yang dikenaki oleh Allah Kebaikan dalam beragama Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kepadanya kepahaman Dalam memahami agama itu Jadi Alhamdulillah pada malam ini kita bersama dengan Kaedah-kaedah fiqah Bulan lepas saya tak dapat datang ha? tak ke di mana Alhamdulillah malam ini Saya dapat sampai ke sini Itu pun sebenarnya apa yang dimakan sebagai manusia Kita ini lupa Pukul 6.30 tadi, 6.30 pagi tadi dah janji nak datang 6.30 tadi keluar pagar UI itu tak teringat langsung kata ada kuliah Tengah bawa bawa kereta tiba-tiba teringat oh ada kuliah aku ni Tak balik rumah lagi Jadi balik rumah dan sebagainya makan lambatlah sikit Sedangkan pagi tadi saja baru cakap kita nak datang ini kata manusia Al-insan la yakhlu wa al khata' wal-nisyan Sebab al-insan maknanya manusia Manusia bahasa Arab kata al-insan Kalau orang belajar bahasa Arab dia tahu lah Al-insan itu maknanya manusia Jadi al-insan ini disebut oleh orang Arab Berasal daripada perkataan al-nisyan Lupa Yang dikatakan manusia tu lupa Melayu, kah, Cina, kah, India, kah semuanya lupa, bukan Melayu saja. Ha, yang kata Melayu saja tu tak kenalah. Semua sekali lupa. Tapi kerana lupa itulah maka kita adanya Quran. Kita adanya nabi-nabi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Quran, mengutuskan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya peranan nabi ini tidak lain dan tidak bukan ialah mengingatkan manusia dengan quran itu wahai manusia kamu ni kamu ni asal kejadian kamu maka kembalilah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kamu tu hamba tetapi Allah Taala tu Tuhan kamu yang menciptakan kamu ingatlah kamu akan asal kejadian kamu Maka dengan sebab itulah daripada al Quran, daripada Nabi Muhammad SAW itulah berkembangnya berkembangnya agama Islam sendiri dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam itu, yang mana peranan ilmu ni secara keseluruhannya tidak lain dan tidak bukan ialah supaya mengingatkan kita supaya kita ni jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada guna dan tak ada makna Kalau kita belajar ilmu agama Tapi kita lupakan Allah Sebab itulah Nabi mengatakan <coughs> Orang yang Dia jauhkan syurga nantinya Itulah orang yang belajar agama Tapi belajar agama itu bukan kerana Allah Tapi mungkin kerana pangkat Mungkin kerana gaji Mungkin kerana kedudukan eh? Mungkin kerana habuan-habuan dunia Kerana wanita dan sebagainya Maka orang Allah subhanahu wa ta'ala melalui lidah Nabi-Nya mengatakan, akan dijauhkan daripada tuan-tuan di belakang syurga Allah kata Nabi Wa bukan dekat dijauhkan bau syurga pun tak bau ha, ini, berat ini. Ha, ini peranan ilmu jadi ilmu ini kita belajar kerana tidak lain tidak bukan semata-mata kerana Allah sebab tu ulama-ulama kita dalam kitab-kitab mereka kebanyakannya di awalnya akan memasukkan hadis yang berkaitan dengan innamal a'malu bin niyaz awal segala sesuatu itu ialah niat sebab itulah juga kaedah fiqah yang pertama juga berkaitan dengan niat al-umuru bimaqasidihah <tuh> setiap amalan yang kita lakukan itu berdasarkan kepada apa yang menjadi tujuannya tujuan itu kalau lillah, lillah lah kalau bukan kerana Allah, tak ada makna lah. Tujuannya, tidak lain dan bukan berkaitan dengan ni, niat. Dulu isu kita niat puasa. Dan dalam bulan syawal. Kita menggabungkan dua puasa sekaligus. Dalam hari yang sama. Uh, Ustaz, saya ni ada kodak Ramadan. Dan saya juga nak puasa sunat bulan syawal Boleh ke tak boleh Orang lelaki pun tanya soalan tu Orang perempuan lebih-lebih lagi lah Saya ni nak puasa dalam sunat bulan syawal Tetapi dalam masa yang sama Saya nak buat cara ekspres Puasa sari dapat dua Boleh ke tak boleh ni Apa kata Islam Apa kata ulama' ulama' Islam Ya. Mereka dalam masalah ini sebenarnya bersalahan pendapat. Ada pelbagai pendapat di kalangan ulama-ulama Islam. Tetapi tuan-tuan dalam kitab yang kita baca ni saya pun dah lupa. Tetapi dalam kitab yang asal kepada kita ini, kitab Al-Ashbah wan Nadzir yang ditulis oleh Al-Imam Al-Sayyuti rahimahullahu taala ya. Di sana dia membawa patwa daripada salah seorang ulama Mazhab Syafi'i mengatakan niat yang macam itu sah sah berwana dibolehkan. Jadi kemungkinan tuan-tuan dengar ada ustaz kata tak boleh dan sebagainya, ya itu pendapat ustaz tersebut. Tetapi saya yang membaca dan saya membawa patwa kata di sana ada patwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama dulu. Ia mengatakan puasa yang macam itu Sah hukumnya Di sisi agama Islam Di samping dia berpuasa sunat Dia juga Berpuasa apa tuan-tuan ha? Dia juga berpuasa apa Berpuasa qadak Sahaja aku puasa qadak Dan aku gabungkan Juga qadak ini Dengan sunat bulan syawal Insya Allah Boga-boga Allah Ta'ala taima daripada dianya Dua-dua tu sekali Sunat dapat, qadak pun dapat Moga-moga ha, Ya, itulah paedahnya kita belajar Al-umuru Bimaqasidihah Setiap amalan kita ini berdasarkan Kepada niat, masuk masjid Orang lain Masuk masjid, dapat pahala sikit Tapi Orang yang belajar buat niat ni Dia dapat pahala banyak <laughs> Pasal ipuah pula sebab dia pandai, sebab dia bijak, sebab dia ada ilmu Jadi kalau orang yang tak ada ilmu Biasalah Amalan dia buat tu, dia kata kena dah Hanya tak kena pun Tapi kalau orang ada ilmu ni tuan-tuan Kita tengok dia simple saja. Rupa-rupanya, Allah, Dari segi, segi pahalanya, dari segi perbuatannya insya Allah, dia akan mendapat habuan lebih Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Masuk masjid orang yang pertama dia niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Sahaja aku beriktikaf dalam ini masjid sunnat kerana Allah taala. Dapat dapat bala sunat. Insya-Allah kami dapat balas sunat. Dapat balas sunat. Tiba-tiba datang seorang yang lain. Dia tak niat macam itu. Dia niat alayya an a'takifa fi hadzal masjid ta'ala maknanya kalau dalam bahasa Melayu kita, kita timahkan dengan kata-katanya ya Allah ha? Allahumma ataupun bismillah dan sebagainya ya Allah sesungguhnya wajib aku wajib atas aku beriatikah dalam masjid ni semata-mata keranamu ya Allah dia niat macam itu Apabila dia mengertiakan wajib, tidak lagi amalan tersebut, tidak lagi majlis sunat. Seolah-olah ia artikah pada ketika itu pada hak orang tersebut. Apabila dia berniat wajib, maka ia artikah begitu kedudukannya adalah wajib. Ini tuan-tuan telah menyamai ataupun sebenarnya dia telah menjadi hukum nazar. Nazar wajib ditunaikan. Perbuatannya sekarang ini tuan-tuan berada dalam hadis itu bukan lagi perbuatan sunat yang ketika itu bukan lagi sunat tetapi ketika itu sekarang ini telah menjadi suatu yang ketika yang wajib maka Allah yang maha bijaksana Allah yang maha adil sudah tentulah tuan-tuan dengan rahmatnya dengan kebassarannya Dia tidak akan mensia-siakan yang wajib itu yang sunat ni sunat saja. Tapi yang wajib tuan-tuan, secara logiknya apa, tentulah pahalanya lebih lagi daripada amalan yang su, yang sunat. Nampak, dua-dua tu duduk sama saja. Kawan ni duduk lima minit, kawan ni penduduk lima minit juga. Kawan ni duduk dalam masjid satu jam, kawan ni pun satu jam juga. Tapi di sudut hakikat pahalanya tuan-tuan, dengan keadilan Allah ya, kawan ni buat sunat saja. Tapi kawan ini melakukan suatu perkara yang wa, yang wajib. Logiknya tuan-tuan, yang wajib, sudah semestilah pahalanya lebih daripada yang, su, yang sunat tuan-tuan. Ini ha, tuan-tuan cara niat. Itu masalah al-umuru bimaqasidihah. Setiap amalan yang kita buat ini berdasarkan keberani, keberani niat. Kita ingat baliklah tuan-tuan, praktik balik. Ini Nabi ke Mekah ini. Nabi ke Mekah ini, ulama' dulu bahaskan. Orang Nabi ke Mekah ini nak buat haji ke nak meniaga? sama itu sama orang negara apa dah. <tuh> ha. Kalau orang pergi ke Mekah, dia niat dua-dua sekali sah ada haji dia. Ha. Ini pun dibahaskan juga. <tuh> Maka dalam masalah haji tersebut ya yang terbaiknya ialah tuan-tuan ialah peniagaan itu do dunia. Adapun haji itu masalah akhir akhirat. Sebaik-baiknya tempat tersebut janganlah ingat lagi dunia. Walaupun di sudut hajinya memang sah hajinya tapi masalahnya tuan-tuan seolah-olah niatnya pula telah pun terbelah terbahagi kepada dua. Ya jadi masalahlah juga. Jadi kalau nak pergi buat haji sekarang ni ya, betulkan niat betul-betul kita pegang innama al-a'malu binniyat. Setiap amalan yang kita lakukan semata-mata berdasarkan kepada ni, niat, kepada lillahi taala semata-mata. Kaedah yang kedua dulu juga kita belajar berkaitan dengan apa? Al-masyaqqatu Talibutaisir Yang payah menjadimu Mudah Dah payah sangat, jadi mudah balik Tapi bukan dengan makna yang saya, saya sebutkan dulu dengan makna kata kalau payah sangat, tak payah buat langsung Dah payah sangat, ni kata ha, Puasa pun tak payah, semayang pun tak payah ha, Ini mengarut Ini orang yang tak belajar Dia ada kaedahnya yang dikatakan payah tu jadi mudah Ada cara-caranya oleh kerana tidak boleh semayang cara berdiri, boleh semayang cara duduk. Oleh kerana payah nak semayang tengah jalan ni, tak tahu tempat semayang, tak mana lagi, boleh jamak semayang. Oleh kerana payah juga ni perjalanan kita dalam keadaan kita ni musafir, maka kita ni dibolehkan buat puan tuan-tuan, dibolehkan kita buka puasa dalam keadaan musafir itu. Ha ni tuan-tuan, dia ada caranya. Bukan pakai sembrono begitu. Gerecara-cara itulah tuan-tuan yang dikatakan kena belajar. Dengan tujuan dan tidak lain ialah untuk memahami ajaran agama kita itu sendiri. Hukum hakamnya macam mana? Nak fly, nak pergi ke Mekah. Nak sembahyang macam mana ni flight? Sahabat-sahabat kita nak pergi Mekah ni kena kena belajar ni bab sembahyang. Bukan takut apa nanti haji buat tapi sembahyang tak buat. Pergi juga kan. Sembahyang tak buat haji buat. Dulu di Malaysia ada orang yang Berpuasa, tapi semayang tak? Ramai juga je itu pun Puasa-puasa, tapi tak semayang Tekut-ekutlah pula orang pergi Mekah ni Dia kata, payah sangat nak semayang Apakah tak semayang? Payah sangat dia kata, nak ambil uduk di Mekah ni Dia kata, tempat pun jauh Terus semayang ha, Payah juga macam tu Bermakna kena belajar sungguh-sungguh Cara nak semayang Cara nak, cara nak semayang musyapir Cara nak semayang, dikatakan semayang sunat itu, semunat ni nak semayang macam mana? Ha, kena belajar. Kalau nak tolak, pukul 6 petang, nak pergi ke Kelana Jaya, nak terus ke Mekah. Waktu mana nak semayang, solat sunat musafir, ini kena belajar. Kalau lah orang itu semayang sunat musafir, lepas daripada semayang asap, apa hukumnya? Seolah-olah dia semayang, tuan-tuan, semayang sunat musafir itu, Dewa tu yang diharamkan semayang Tak boleh Habis macam mana nak semayang senat musafir tu Semayang lah senat musafir tu sebelum Semayang asar ha, Cara dia tuan-tuan Dah sampai ke Mekah sana ketiga, ketiga mana orang tu nak Melakukan umrah Umrah ni tuan-tuan Kalau dah di Mekah Dia nak keluar pula Dia nak keluar pula di Mekah tu ke Tanah Halal Tanah Halal selalunya Orang pergi ke tempat namanya Tan Tan'aim. Di sana ada Hudabiyah. Di sana ada Ja'arunah. Selalunya Tan'aim lah dekat. Murah. Tambah apa sabko tu lah. Dua nggit sahaja. Sampailah ke Tan'aim. Di Tan'aim tersebut, kebetulan dia sampai pada waktu subuh. Apabila dia sampai pada waktu subuh, dengan pakan ihramnya, dia pun sembahyang subuh di Tan'aim. Lepas sembahyang subuh, Sebelum terbit matahari maka dia bercadang nak, nak naik bas tersebut nak balik semula ke Mekah Mukarramah. Macam mana wahai tuan-tuan? Macam mana dan bilakah dia akan mem, berniat ihramnya? Nawaitul umrata wa ihramtu bihalillahi taala saja aku berniat umrah dan ihram dengannya kerana Allah taala bila dan nak niat? Niat tu tak apa bila-bila masa boleh. Tapi soalannya sekarang ni dia tanya pula nak semayang sunat ihram tu Waktu mana Kalau tak belajar tuan-tuan Dia pun lepas selesai semayang Pardu subuh Dia pun semayang sunat ihram tu Boleh kata boleh Sekali lagi tuan-tuan jawapannya tak boleh Sebab lepas subuh tu tuan-tuan Termasuk dalam salah satu Waktu yang diharamkan semayang Sampailah tabib mata Matahari Habis macam mana nak semayang sunat ihram Semayanglah Sebelum sembahyang, farduh subuh Caranya tuan-tuan Jangan, ini ada bezanya tuan-tuan dalam kaedah kita Inilah kita katakan Pentingnya kita ni be, belajar Untuk memahami hukum agama kita Supaya ibadat yang kita buat itu Merupakan ibadatnya yang Betul, yang tepat Yang berdasarkan kepada syariat Yang sebenar, yang sebenarnya Baik, kaedah yang kita, Ketiga juga kita belajar dulu Iaitulah yang berbunyi al yakin la yazulu Ani ha, banyak contoh-contoh dulu ingat tak lagi? Dan satu contohnya sekaranglah. Dah berapa lama dah kita semai marit tadi? Lebih kurang 20 minit dah kot. Dalam tempoh 20 minit tu sekarang ni kita pun timbul masalah. Kita dah yakin dah tadi memang kita semai marit dan memang kita yakin tadi kata solat marib yang kita solatkan tadi Memang kita solat dalam keadaan memang kita ada wuduk Sebelum kita nak main tadi ke surau ni kita dah ambil wuduk di rumah Kemudian kita semayang marib Apabila kita semayang marib sekarang ni Dah selesai dah semayang marib sekarang ni Lebihkan 20, 20 minit dah Tiba-tiba la ni ni la ni waktu ni kata orang kedah la ni Dia kata apa jadi tuan-tuan dia pun fikir, eh aku ni ada wuduk ke? Tak ada wuduk lagi. Ha. Timbul satu syak. Timbul satu keraguan. Ragu-ragu. Wuduk ni ada ataupun tak lagi? Maka tak dapat tidak pada ketika itu apa kata kaedah Bekah? Kaedah Bekah mengatakan Al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang kita yakin tidak boleh dihilangkan dengan yang yang syak kita berpegang kepada apa tuan-tuan? Kita berpegang kepada apa yang kita ya kita yakin. Apa maknanya yakin? Yakin yang tadilah. Wuduk kita masih ada. Ah ha, wuduk kita memang masih ada. Persoalannya kalau dalam tempoh 20 minit ni kita telah kentut. Memang kita kentut. Memang kawan kita tadi dia kata, "Ha, ha dah kentut dia kata. Aku dengar dia kata." Ha. Kalau dengar tak apalah, kalau tak, kalau tak dengar Bau saja. Baru kantor. Siapa, tuan-tuan? Tak. Sekarang ni, kalau lah kita mengatakan kepada kita, dia kata, aku dengar hal gentut. Tapi kita ni, sebagai tuan tubuh badan. Tuan orang yang sepatutnya dia ingat, dia kentut, Tapi dia kata, eh, tak ingat lah. Memang aku tak perasan pun, dia kata. Aku masih ragu-ragu, kentut -ragu, ataupun tak. Apa yang jadi, tuan-tuan? Sekali lagi, dia tetap berpegang kepada kaedah ni. Al-yakin la yazulu bisyak kembali kepada kaedah tadi berpegang dengan yang ya yang yakin. Yakinnya apa? Memang tadi waktu maghrib memang masih lagi ada wuduk, jadi sekarang yang asal itulah yang dipegang. Oh, kejadian ni kadang-kadang boleh berlaku banyak kali. Bukan kes tu saja, kes-kes lain pun berlaku. Hatta masalah rumah tangga pun berlaku, tuan-tuan. Ha, kotlah seorang tu dia melafazkan talak kepada isteri nya. Wal lah. Tak patutlah buat kan? Abra'zul halali illallah at-talaqu Perkara halal yang paling dibenci Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ialah tolak ha. Tolak ni mana nak lepah Nak lepah bini dia Nak lepah bini dia pun tuan-tuan Dia ada syarat dia, ada ada cara dia Dia kena belajar Ni zaman lah ni khusus nikah Dua hari ya Dua hari jadi masalah kan? Talak tengah jalan pun dia talak. Ya, tolak betul, tolak pula tuan-tuan Haa, <laughs> ha, masuk orbital Haa, ni sebab apa? Sebab tak belajar lah, ni tuan, tuan? Dua hari mana nak cukup Pergi kursus belajar dua hari Nak hidup tuan-tuan 50 tahun 80 tahun, mana nak cukup Tak jadi Apa jadi tuan-tuan Orang tu, dia pun Melapaskan tolak kepada isteri Pada waktu Yang tertentu Isinya mungkin tak ada bersama dengan dia Mungkin tak dengar dia jauh Tapi dia melapaskan ucapan tolak tersebut ha, Seorang-seorang dia Tak perlu dah saksi pun Seorang-seorang dia pun berjadi ha? Lepas itu tuan-tuan Besok hari Kemarin Dia melapaskan tolak Aku ceraikan engkau Wahai Fatimah dengan tolak satu Kemarin Hari ni tuan-tuan, dia bangun-bangun pagi tuan-tuan Tak tahulah apa anak Aidi Mungkin dia tidur malam tu macam mana tuan-tuan Ada orang sarak dia tersilap sikit Bagi itu tuan-tuan dia ragu-ragu tuan, pula Eh, semalam ni aku lapar ke ada tolak tu? Berasa-berasa sekali macam aku lapar Berasa-berasa sekali macam tak, tak. Haa, dia jadi ragu-ragu tuan-tuan Macam mana ni? Apa hukumnya? Kau-kau lah waktu tu tuan-tuan ada hari ni tuan-tuan Kau waktu tu tuan-tuan dah jadi tuan imam sekarang tak apalah mudah-mudah ramai kan Kukul lah mungkin 10 tahun lagi di kalangan tuan-tuan ada -tuan. depan ni di tu imam Anak Korea datang mengadu Semalam dia kata saya ni Macam saya laparkan tolak Tapi hari ni saya pun tak pasti Pasti tak pasti ni tuan-tuan Dia ragu-ragu pula Macam mana kita nak pergi hukum ni Nak kata jatuh tolak ke Tak jatuh tolak ni tuan-tuan Oh payah ni Bukan senang tuan-tuan nak bagi hukum kata jatuh tolak Haaaih ini bersangkut dengan rumah tangga Nak bagi hukum kata-kata itu tolak Ah jadi masalah pula nanti Takut-takut kalau mereka ni bersama kembali Apa jadi pula jadi zina pula Macam mana nak buat Ingat kita Kepada kaedah yang kita belajar ni Al-yaqinu la yazulu bisyak Sesuatu yang kita yakin Tidak boleh dihilangkan dengan yang ragu-ragu Apa maknanya Buang yang ragu tu Buang yang ragu tu Apabila kita buang yang yang ragu, kita kembali kepada yang asal, apa yang asalnya? Bermakna perkahwinan itu masih sejahtera. Perkahwinan itu masih sihat. Perkahwinan itu belum lagi bah? batal. Alhamdulillah. Kalau kita tu imam orang tanya kita, kenapa tu imam macam mengatakan macam tu? Ya, di sana ada kaidahnya. Al yaqinu la yazulu bi sesuatu yang yakin tidak dapat dihilangkan dengan yang ragu-ragu. Ah ragu, ragu. ha, ni kaidahnya tuan-tuan. Kita boleh praktikkan dalam kehidupan harian-harian kita. Selesai kaedah yang ketiga. Kita sekarang berada pada kaedah yang keempat. Baru mula, kan nak dulu kan. Kaedah yang keempat. Baru sikit baru. Kaedah yang keempat ni berkaitan dengan ad yuzal. Sesuatu yang membawa mudarat dihilangkan. Apa ajwa mudarah dinafikan, dibuang daripada syariat Islam. Tak ada. Apabila kita sebut Islam, Islam itu agama yang hebat. Sesuatu yang bertentangan dengan maslahah tidak ada dalam Islam ni Kemungkinan kita mengatakan ini maslahah tapi sebenarnya bukan maslahah. Mungkin maslahah pada pandangan nafsu kita. Tapi sebenarnya dia bukan mas Bukan masalah Ustaz, saya ni berkahwin dua kerana masalah ha, Contohnya Masalah apa? Kita perhati-perhati dia tengok Gaji pun tak cukup Anak pun ramai Nak kahwin dua juga Contohnya tuan-tuan Ah, -tuan. ha, ni bukan masalah tuan-tuan Bukan, bukan masalah Sebenarnya dia boleh kita katakan kepada Allah Darar mudarat Ad-dharar yuzal. Maknanya apa? Ya, kamu kena pegang kaedah ni. Jangan, jangan. Kalau kamu kahwin juga, dia akan mendatangkan mudarat dan mudarat ni apa maknanya? Dibuang di persyarahan Islam. Jadi kekallah kamu dengan yang satu tu, cukuplah. Ah, ha, cukuplah tuan-tuan. Petima tengoklah tuan-tuan nah -tuan. jaga macam tu. Baik. Sekarang ni tuan-tuan di bawah kaedah darar yuzal ini tuan-tuan banyak kaedah-kaedah pecahannya kaedah-kaedah furuknya Dah selesai tuan-tuan dalam perjumpaan yang terdahulu kaedah furuknya yang pertama agak yang berbunyi apa ni mana Ad-darar la yuzalu bid-darar nah ni kita dah belajar dulu. Al-Dharar la yuzalu bi-Dharar. Sesuatu yang membawa mudarat, tidak boleh dihilangkan dengan mudarat yang sama keadaannya. Tak boleh. Sesat dalam hutan. Dua orang. Benda nak makan tak ada. Yang ada kawan kita, bersama dengan kita itu, nak makan tak ada lah. Kulak pun tak ada, Tedung pun tak ada, apa satu pun tak ada, Pokok dan semua tak ada, Yang ada orang saja. Kalau nak makan juga, Makan orang. Apa jadi tuan-tuan? Orang tu siapa? Kawan kita. Kawan kita pun macam kita juga. <laughs> dia nak makan kita dulu kan? Kita nak makan dia dulu tuan-tuan. Apa maknanya tuan-tuan? Kalau keadaan cerita macam tu, Tuan-tuan dua-dua pun tak dimakan. Sebab apa? Sebab kalau yang A ni, Dia makan yang B, Juga mubarak. kepada B, kalau yang B makan yang A juga mudarat kepada yang B. Jadi nak tolak mudarat ni tuan-tuan dengan mudarat juga tak boleh. Biarlah tunggulah sampai di qada'kan Allah siapa yang mati, yang mati dulu. Ha. Ah. Ditunggulah sampai yang mati dulu. Kalau dah memang Allah Taala takdirkan kata B mati dulu. A eh, masih ada lagi waktu tu. Dia pun tengok kawan dia nak mati ha waktu tu Mungkin di sana waktu tu adalah patua ulama Yang boleh mengatakan Makan mayat tersebut Dengan tujuan apa ni? Dengan tujuan untuk Menyelamatkan nyawa Nyawanya ini tuan -tuan. Tapi kalau nak mula bunuh sama bunuh dulu Itu tak boleh Ini dikatakan Menolak kemudaratan dengan kemudaratan yang sah Yang sama Tak boleh Ini kita dah belajar dulu sikit sebanyak Baik Kemudian Kaedah pada malam ini, Iaitulah kaedah yang kedua. Di bawah muka surat 180. Ha, ini. 180. Yang berbunyi, Al-Dhararu al-ashaddu yuzalu bidharir al-akhaf. Darar yang berat. Darar yang berat. Darar yang lebih berat ni tuan-tuan, Boleh dihilangkan. Dengan kemudaratan yang lebih ringan ha. Tengok mana satu yang lebih ringan ha. Tengok mana satu yang lebih ringan ha. Baik Yang ringan itu boleh dipegang Yang mudarat itu Yang yang mudaratnya lebih berat lagi itu ditinggal Yang ditinggalkan Dua-dua teruk Tapi satu itu kurang sikit Hak kuang itulah yang kita pakai. Hak teruk tu jangan, jangan. Nanti jadi masalah. Jadi masalah. Kita demokrasi Malaysia ni, Pilihan raya ada kan? Tapi bila ayah orang kata, hmm, kadang-kadang percaya, kan? <tuh> ha? Percaya kan? ni kalau penilaian baru pun banyak sangat. Percaya kan? Kadang-kadang lah orang kata macam tu kan? Hmm, betul lah, memang orang kata macam tu pun memang ada bukti pun, ya. Apa jadi? Sampai satu masanya tuan-tuan, mungkin orang ni dia kata, kalau macam ni keadaannya dia kata kita ni tak apalah, tak payahlah ikut sistem pilihan raya. Kalau macam ni keadaannya bila kita nak menang? bila nak menang? Mampu tak menang lah Orang oh, kedah kata itu mampu tak. Mampus tak menang. Buat kau mana pun tak menang. <laughs> macam mana caranya? Caranya dia kata, puak ni dia kata Nak bagi kalahkan Dia orang ni, tak dapat tidak Dia kata, kita kena Buat macam Mesir Kena buat macam Mana lagi tuan-tuan Suriah sekarang ni, jaman Akad senjata lah Lebih baik Akad senjata lah lebih baik kalau pakai demokrasi ni kata Sampai bila tak selesai masalah Macam ni dah tipu sana tipu sini Kita akar senjata lebih baik Kita latih orang kita Pergi bom sana bom sini tuan-tuan Kita tawan parlimen kita tawan Putrajaya. jaya Ha ni tuan-tuan Tuan-tuan jangan, jangan silap faham tu Tapi kata saya syukur pula Jangan saya hanya Menceritakan tentang misal Ya Sekarang ni tak menang Dah lama dah berjuang tak menang-menang mereka demokrasi Maka Mungkin ada di kalangan orang ni Yang mencadangkan supaya dilakukan revolusi Demokrasi tak boleh Buat revolusi Apa jadi waktu tu tuan-tuan Apa jadi Kemungkinan Yang kita katakan yang pertama tadi Demokrasi dah lama Tak menang-menang Ini sebenarnya mudarat Teruk dah kita ni Berat dah kita ni Mudarat ni Tiba-tiba nak mencadangkan revolusi pula Apa pula dengan revolusi? Berlakunya petupan darah Berlakunya kacau bilau Apa atas lagi dalam konteks Malaysia ni Yang di sana ada orang Melayu Yang orang Melayunya pun tak ramai Dan, -dan di kalangan orang Melayu yang tak ramai tu tuan-tuan Setakat 56 perbatus ni tuan-tuan Di kalangan mereka pula yang solat tuan-tuan Lagi sikit tuan-tuan oh, Berat tuan-tuan kalau macam tu keadaannya, kena pertimbangkan di antara tak menang dalam sistem demokrasi yang ada ni, dengan kemungkinan boleh mendapat kemenangan melalui demokrasi, melalui revolusi ni tuan-tuan, mana satu modoratnya yang lebih besar? Kalau setakat demokrasi ni memang tak menang, tapi nampak-nampaknya pertumbuhan darah tak berlaku. Nampak-nampaknya orang boleh lagi berjalan macam biasa Tapi kalau buat demokrasi, tak tahulah Gaduh sana sini, tumbuh darah sini Mudaratnya lebih besar Apa maknanya tuan-tuan? Kalau begitu keadaannya apa maknanya? Ya, dibuang Ditolak mudarat yang besar itu Dengan makna tidak boleh dilakukan revolusi Kekalastakat yang ada waktu ni tuan-tuan Walaupun tak menang Walaupun mudarat juga tak menang ni tapi bersabarlah <laughs> bersabarlah kerana apa ni kerana adrar al ashad yuzalu biddarar al akhaf kerana mudarat yang lebih berat itu tuan-tuan dihilangkan dibuang dia yang kita pegang ialah walaupun dalam keadaan sekarang ni ada ada mudaratnya kerana tak menang itu dikatakan mudarat dah tak apalah sebab nanti kalau menang pun dengan cara apa dengan cara revolusi ni tuan-tuan Dia menjadi satu masalah yang besar Dalam negara dalam kita. Ha? Kalau kita tengok di Mesir tuan-tuan tak selesai lagi Ha ni tuan tak selesai lagi Mesir memang hebat Tapi tak selesai lagi panjang tu ceritanya tu oh, Tak apalah Kalau orang Mesir tu macam tu tuan-tuan Yang 90% lebih Kesemuanya adalah orang Islam Kalau Malaysia kita hmm. Dan kita ni Bukan kuat sangat pun Omset oh, tak puat, tuan-tuan dia hebat, dia kuat. Hingga ada hadis menyatakan Iza dhal tumisra, fatahu ahlaha junudan, fa innuhum khair ha? junudil sana, fa innuhum khair junudil ar. Atau kata Rasulullah SAW. Hadis ni mungkin ada sedikit ulasanlah di kalangan ulama hadis mengatakan bukan kedukanya sahih dan sebagainya. Tapi walaupun macam mana pun dia termasuk juga salah satu hadis Nabi. Yang boleh jadikan panduan Tuan-tuan dalam merancang strategi Yang berkaitan dengan pergerakan kita Di mana Nabi Mengisyaratkan orang Masyid ni hebat Kata Nabi, kalau kamu ni Masuk Masyid suatu masa nanti Ambil orang Masyid tu, jadikan tentera Tentera kamu Kata Nabi, orang Masyid ni, kata Nabi Sebaik baik tentera yang berada Di atas muka bumi, hebat tuan-tuan ni, sebab tu saya berjumpa Dengan orang Masyid di Mekah dan bulan Ramadan lalu Dia kata masjid ni dia kata kalaulah masjid ni dia kata jadi teruk jatuh masjid dia kata seolah-olah macam ha, orang kafir ni tuan-tuan orang barak ni dia seronok sungguh seolah-olah dunia Islam ni tuan-tuan dah jatuh habis dah sebab dia ada kekuatan yang hebat kekuatan ayat dia pun ramai ha dia tuan, tuan kalau saudi dah puas sangat tuan-tuan saudi tak ada apa cuma saudi ni dia ada keberkatannya kerana apa kerana Mekah dengan Madinah lah Kaya dia dekat apa tuan-tuan? Kaya -tuan. dia sampai hari ni tuan-tuan ramai lagi yang duduk di mana tuan-tuan? Yang duduk di padang-padang pasir yang hidup cara nomad. Ha yang berpindah-randah tuan-tuan. Saya naik teksi saya tanya dia macam mana ni? Engkau ni siapa? bawa teksi ya Sawak. Dia bawa teksi tuan-tuan sembang dengan dia kenapa bawa teksi? Dia kata aku handuk mana? saya mana? Dia kata asal daripada kabilah Anuh duk tengah-tengah padang pasir. Ha <laughs> ni tuan-tuan setakat bawa teksi saja. Yang lain yang menguasai ekonomi dia bukan orang situ. Saya dipahamkan salah seorang yang terkenal Bahkan seorang jeneral Tuan-tuan yang berkhidmat kepada beberapa Orang Raja Saudi Rupa-rupanya dia bukan orang Saudi Bahkan dia orang kita, orang Melayu kita Orang Melayu Al-Fatah ni <Sessus> Hebat Orang, orang asas Saudi Tuan-tuan, orang Badui cakap dia, Bukan dia, dia pandai sangat Banyak tuan-tuan pelajar Saudi Daripada kalangan orang Arab betul ni yang datang Tuan-tuan dia kata dia pandai, dia bijak, dia datang, dia hantar belajar di Universiti Islam Antarabangsa di Kuantan. Buat bahagian medik tuan-tuan. Saudi tajer dia dengan beasiswa yang banyak. Apa jadi tuan-tuan? Rasa dia kan ada, rasa dia hebat. Masa kedua tuan-tuan balik semua. pil Ah, ha, buat cara dia kan. Dia kata dia hebat. Ah ha, ni tuan-tuan. Sedangkan budak-budak kita -budak tuan-tuan hebat. Wah, ha, orang kita ni tuan-tuan orang Melayu ni hebat. Sebab tu salah satu nama kenapa orang katakan Potani Potani ni, ni tuan-tuan? Kan hebat. Patah ni tuan-tuan, salah satu tafsirannya, sebab dia berasal daripada patah yang kita belajar sifat Nabi tu ada sidiq ha? amanah, patah ni tuan-tuan, salah satu pata, tuan -tuan, ialah patah patah, patah ni dia buat mananya tuan-tuan, ialah syuradik jadi orang Mekah ni dia tengok, orang Arab Mekah ni dia tengok orang-orang kita -orang ni, walaupun kecil tuan-tuan hidung perendah-rendah, tapi rupanya oh, dia kata, puan ni syuradik syuradik tuan-tuan Salah satu, salah seorang ulama Melayu zaman dulu. Zaman kerajaan Sultan, zaman kerajaan Osmaniyah, Turki. ulama Melayu ni tuan-tuan, namanya Syekh Muhammad Zain Al-Fatah Telah dilantik sebagai wakil bagi kerajaan Osmaniyah, Turki tuan-tuan untuk mengkaji kitab-kitab lama. Yang berkaitan dengan kitab-kitab Arab dan sebagainya tuan-tuan. Hebat. Dia tak serah kepada orang Arab tuan-tuan. Dia serah kepada orang Melayu kita. Ha tuan-tuan. Di zaman dikatakan orang kita ni sebenarnya cerdik. Tapi mungkin kita ni sifat kita yang kita rasakan hadiri. kita ni badan kecil tuan-tuan, ha menjabatkan kita jadi macam nilah tuan-tuan. Baik. Jadi apa kata Nabi? Apa kata kaedah ni dikatakan ad-darrar al-asyaddu yuzalu bid-darrar al-aqaf. Kita boleh tolak tuan-tuan Mudarat yang lebih berat itu kita buang Dan kita pakai tuan-tuan Kita pakai Walaupun mudarat juga Tapi kita pakai juga lah Kerana terpaksa Tak ada-ada pilihan lain Kita pakailah tuan-tuan Sebab apa yang mudarat yang kedua ni tuan-tuan Kerana dia yang lebih Lebih ringan tuan-tuan Lebih Lebih ringan ah ha? ha, ni tuan-tuan Baik Ni banyak ceritanya tuan-tuan saya nak baca satu-satu ni banyak bila nak habis kitab ni kan. Tuan, tuan baca sendiri lah. <laughs> baca sendiri. Cuma, kita tengok tuan-tuan, beberapa perkara yang berkaitan dengan hukum. Muka surat 183. <coughs> yang pertamanya dia kata. Di antara hukum, dia kata contoh-contoh hukum yang boleh kita pegang ataupun boleh kita ambil daripada kaedah ini apa? Yang pertama dikata memenjarakan suami atau bapa yang enggan menunaikan nafkah terhadap isterinya dan anak-anak. Jika enggan juga boleh disebat, <coughs> boleh dipenjarakan. Suami, bapa yang tak begi nafkah boleh dipenjarakan. Siapa penjarakan dia? Kerajaanlah. Bahkan hukum beka mengatakan lagi boleh dise disebat. Jarah dia 2 hari Sebab dia sepuluh rotan <tuh> Tak mahu bagi nafkah juga Sebab lagi tambah tuan-tuan Lama-lama dia nak bagilah nafkah Dia kena kerja, dia kena bagilah nafkah ha, Ini tuan-tuan ha, Bahkan ini juga tuan-tuan berlaku -tuan zaman Nabi Cuma Nabi waktu itu Dia tak berjarah Tapi Nabi bagi apa tuan-tuan Nabi bagi lampu hijau Lampu hijau ha, Suami ni Boleh diperkenalkan dia Suami ni boleh ditipu dia Sebagai satu sesaan ke atas dia Sebab apa? Sebab dia ni kedekut sangat Bagi nafkah tak cukup Ni berlaku kat siapa ni tuan-tuan? Berlaku kepada Hindun Hindun dengan siapa? Hindun dengan Abi Dengan Abu Sufyan Abu Sufyan masih Islam tuan-tuan Asalnya kafir tapi masih Islam Alhamdulillah ha? Abu Sufyan jadi, Abu Sufyan ni kata Hindun kepada Nabi Abu Sufyan ini, dia kata isteri aku ni baik, suami aku ni baik. Baik dia kata. Tapi masalahnya dia ada satu sifat, kedekut. Makan pun tak cukup. Nak belanja pun tak cukup. Ha. Jadi waktu itu tuan-tuan, raja, kerajaan, penguasa yang ada pada tu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Hindun mengadu kepada Nabi, Ya Rasulullah, aku ni nak buat macam mana? Apakah boleh aku mengambil sebahagian hartanya tanpa dia tahu? Tanpa dia tahu? Bagi tapi bagi tak cukup. Boleh tak aku ambil? Dia kata, tanpa dia tahu. Untuk aku dan untuk anak-anak aku. Ini Hindun tanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Kata Nabi, Khuzi ma yakfiki Wa waladaki bil ma'ruf Kata Nabi Ambillah oleh kamu Apa yang cukup untuk kamu Dan untuk anak-anak kamu Dengan cara yang apa? Dengan cara yang baik Apa maknanya cara yang baik ni? Kalau cukup 10 ringgit, setakat 10 ringgit lah tuan-tuan Jangan ambil 20 ha, Contoh macam tu lah tuan-tuan Kalau cukup setakat 50 ringgit Jangan ambil sampai 100 eh. Jadi maknanya tuan-tuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi keizinan kepada hindun ni supaya bapa supaya ambil wang suaminya dalam keadaan suaminya tak tak tahu Orang kata istilah mencuri lah curi wang suami Isteri mencuri wang suaminya boleh kata boleh boleh kata boleh boleh tapi ada syaratnya lah syaratnya suami tak begini nafkah kalau tanpa syarat, tuan-tuan, boleh. Kita balik-balik rumah nanti, tuan-tuan. Keputusan, ada usaha si kita datang ngaji malam ni, tuan-tuan. Balik-balik rumah, habis duit kita. Patuan mana ni? Ustaz jadilah, dia kata boleh. <laughs> Abang, jangan mahu kat saya. Oh, jangan ni, tuan-tuan. Ada syaratnya. Kalau suami selama ni bagi, tapi tak cukup, ataupun tak pergi langsung. Dia boleh ambil. Tapi kalau selama ni memang suami duduk bagi, Memang pun suami bagi cukup-cukup. Cukup, cukup. cukup memang boleh. Bolehlah. Tapi nak enjoy-enjoy tak bolehlah. Setakat nak makan tu memang ada lah. Ha? Dia silap mengaji tuan-tuan. Silap faham. Itu pun balun bantai curi juga tuan-tuan. Haa ni no tuan-tuan. Ni tak boleh lah tuan-tuan. Jangan dia ada syaratnya. Kalau sekiranya suami bagi ataupun tak cukup. Ataupun memang tak pergi langsung. Waktu tu memang si istri ni boleh mengambil wang suaminya tanpa pengetahuan suami suaminya tuan-tuan. Ah -tuan. ha, silakan. Ada jalan keluarnya tuan-tuan. Ha, kena faham betul-betul tu. Satgi saya jugak kena marah. Para suami cari saya, ustaz mana mengajar macam ni habis dia kami habis ha, jangan tuan-tuan. Kerana silap apa? Silap faham. Yang kedua. Memenjarakan seseorang yang enggan membayar kafarah zihar. Jika enggan, ia juga disebat Uh, ini hukum zihar ada dak zihar tuan-tuan tuan-tuan tahu hukum zihar apa ha? zihar zihar ni bermakna berasal daripada perkataan belakang sebab warab dulu zaman dululah zaman nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan maika ni selalunya kalau dia nak bergantung isterinya tanpa ber, apa gantung tak tali ya? gantung tak tali ya Gantung tak tali, tergantung gantunglah tuan-tuan. Cakap macam mana dia buat? Selalunya mereka waktu itu mengatakan antialia kazahri ummi. Kamu ni isteriku, semacam belakang ibuku, ha. semacam belakang ibuku. Dia kata macam tu. Zaman tu, ataupun bahasa mudahnya. Kamu ni macam ibuku. Kamu ni macam makku. Yang yang ni macam makku. Yang ni macam mak abang kita. Contohnya tuan-tuan. Bahasa mudah. Tu jadi zihar sihar hukumnya. Aa, Arab dulu kata macam tu. Amalan orang Arab jaylah dulu. Kalau kata macam tu, hmm, habihlah. Jaga pun tak. Itu bukan dinamakan cerai Perempuan tersebut tidak akan dinikahi oleh orang lain Dan dalam masa yang sama Dia juga seolah-olah bukan lagi Isteri kepada suami tersebut ha, Duk tergantung-gantung Macam mana nak buat? Ha, macam mana nak buat? Maka perempuan tu datang Tanya Nabi Muhammad SAW Ya Rasulullah Ini suami aku ni dia kata Apa nak jadi dia kata lepas segala madu aku dia kata diminumnya lepas aku ni dia kata apa dia telah merasai segala-galanya yang aku dan ketika mana dia kata aku ni dah pun apa dah menjadi tua orang pun tak berkenal lagi tiba-tiba dia mengatakan macam ni kepada aku macam mana jadi ni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu tu tuan-tuan dia tak boleh nak bagi jawapan Nabi bukan bagi jawapan terus eh. sebab ini berkaitan dengan hukum. Hukum Islam ni tuan-tuan bukan Nabi reka, bukan benda Nabi, tapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi diam duduk, tunggu, tunggu kata Nabi. Tunggu, tunggu, tunggu. tunggu. Sehingga lah ayat Quran turun. Ah. Ha. Ya Quran pun ceritalah tentang hukum ni, macam mana nak buat. Ah, ha. ya Quran mengatakan hukumnya perempuan ni macam mana nak buat? Al-Quran pun ajak Nabi Suruhlah supaya suami perempuan ni Buat apa tuan-tuan Mengeluar naf Mengeluar kifarat ha. Suami perempuan ni Dia kena, kena keluar kifarat Lepas dia keluar kifarat Kifarat ni tuan-tuan denda. Lepas dia keluar kifarat Keluar dendah Barulah dia boleh kembali kepada perempuan ni Dan perempuan ni tuan-tuan Tetap dihukumkan sebagai isri dia. Lepas itu. Ha. Apa hukum zihar ni tuan-tuan? Ha. Ulama-ulama Islam. Hampir-hampir bahkan dikatakan mereka ini berijma. Mengatakan perbuatan zihar ni tuan-tuan. Termasuk salah satu daripada dosa besar. Jangan memudah-mudah. Ha. duk melawak-melawak dengan bini kita. Ye, macam mu'abang lah. Jangan zihar. Jangan hmm, Mata engkau, mulut engkau Tangan engkau Sama dengan adik perempuan abang tu Oh jangan, ini hukumnya zi Zihar Kalau buat macam tu, apa tuan-tuan Dia tak boleh patah balik Nak bersama dengan Isterinya, tak boleh Tak boleh, tak boleh. Kecuali apa tuan-tuan Dia kena keluar kifarat terlebih dahulu Apa kifaratnya Yang pertamanya tuan-tuan dia kena membebaskan hamba. Ha, ini kifaratnya. Kena membebaskan ham, hamba. Yang keduanya, tuan-tuan. Hamba dah tak ada. Tak mampu nak bebas hamba zaman kita ni. Sebab hamba tak ada. Apalah hamba tak ada di zaman kita. Tak mampu nak bebaskan hamba. Kena buat apa? Kena berpuasa. Dua bulan berturut-turut. Oh, eh, berat ni dua bulan berturut-turut ni. Dahlah tua... Tak larat dah, memang tak larat. Sebulan pun puas dah. Ini <laughs> dua bulan berturut-turut, tak boleh tinggal. Kalau tinggal sehari, kena tambah lagi dua bulan. <laughs> tuan, tuan Bila nak pergi? Kacau juga tuan-tuan. Tak boleh. Kalau tak mampu juga tuan-tuan berpuasa dua bulan berturut-turut, maka barulah datangnya pilihan yang ketiga, iaitulah memberi makan. Kepada enam puluh orang pakir miskin. Apa maknanya? Maknanya tuan-tuan, Kifarat Zihar ini sama dengan kifarat Melakukan jima Melakukan perstebuhan Di siang hari dalam bulan Ramadan. Sama. Tak ada beza. Ini hukum Zih, hukum Zihar. Baik. Sekarang ini yang menjadi masalahnya tuan-tuan, Lelaki itu. Yang mengatakan macam tu tuan-tuan, yang mengatakan dia ni telah menziharkan isteri-nya. Dia melakukan perbuatan tersebut. Sepatutnya dia bayar kifarat. Tiba-tiba dia relax saja. Dia tak menceraikan isteri Dan dalam masa yang sama kifarat pun dia tak keluar. Selagi mana dia tidak membayar kifarat tuan-tuan, dia tidak boleh bersama dengan isteri Kesetria nak dikatakan telah dicerai pun tidak, nak bersama dengan suaminya pun tak boleh. Sebab suaminya belum bayar zihar. Mudarat ada tuan-tuan? Mudarat. Mudarat ke atas apa tuan-tuan? Mudarat ke atas para isteri. Ini mudarat ni. Mudarat ni tuan-tuan, mudarat yang besar ke atas mereka. Ha. Mudarat tu tuan-tuan, mudarat yang besar ke atas mereka tuan-tuan. Ha, macam mana nak buat? Pada ketika itu tuan-tuan ha? Modorat yang besar ke atas mereka ni tuan-tuan Hendaklah diraihkan Mereka itu hendaklah dimuliakan Dengan cara yang macam mana tuan-tuan Kita penjarakan lelaki tersebut Jadi, kalau ada hakim Dalam sebuah kerajaan Islam Hakim tersebut boleh panggil suami tersebut dan kemudian, perintah dia bayar kibarat. Kalau kamu tak mau bayar kibarat juga, ya aku penjarakan kamu. Tak apa penjarakan tuan-tuan. Walaupun penjara itu juga mudarat, tak apa. Sebab apa ni? Sebab, demi kerana apa ni tuan-tuan, nak beraih situasi wanita tadi. Mudarat ni tuan-tuan, mudarat yang ditolak. Ah, ha? Mudarat ni mudarat yang dikodak. Kita kekallah, kita perpeganglah dengan mudarat memenjarakan suami. Ini tak apa. Ini mudaratnya ringan saja. Mudarat yang dikenal kata wanita itu Mudaratnya yang lebih ber, lebih berat lagi Jadi tak apalah ha? Kita raikan mudarat tu Kita buang mudarat yang lebih besar tu Dengan caranya macam mana tuan-tuan ha, Kita memenjarakan suami ini Kita paksakan dia juga Supaya buat tuan-tuan ha, Supaya membayar kiparat tersebut tuan-tuan. Ha? Wallahualah ha, Saya sampai tekan ini lah ya tuan-tuan ha? Allah kita sambung lagi ha? Tajuk ketiga ni Bagus juga tuan-tuan ni. Kalau ore tajuk ni panjang pula kantan. Ha ni berkaitan dengan poligami ni. Ha ni tuan-tuan. Ha? Membanjarakan suami yang enggan membahagikan giliran di antara isteri-isterinya. Jika enggan juga di disebut. Ha ni cerita panjang ni tuan-tuan, tak boleh malam ni. Kita tangguh dululah tuan-tuan. Ha wallahu, ha? wallahu dan saya tadi ada soalan kah? yang berkaitan dengan apa Yang berkaitan dengan korban Saya tak faham tadi soalan tu okay. Pakai miskin nak sampai, dapat sampai satu per tiga tak cukup tak, tak perlulah setakat ada Sebahagiannya pakai miskin dah memadai Korban sepatutnya bukan dimakan oleh tuannya sendiri yang korban Sepatutnya disedekahkan Ataupun dihadiahkan kalau hadiah itu kepada orang yang berada Kalau disedekahkan itu Selalunya kepada orang yang pakai miskinlah, Baik Dan sepatutnya dengan korban ni Diberi mentah-mentah Sepatutnya Kesemuanya sekali Bukan lagi satu per tiga ke dua per tiga ke Kesemuanya sekali Kecuali kata kaedah Kata fiqah mazhab syafi'i Kecuali Illa luqmatan, luqmatani Illa luqma aw luqmatan Kecuaian lebih kurang macam sejumpun ataupun dua jumpun untuk kita rasa sikit. Yang lain, semua bagi ke orang. Itu yang paling baik. Itu yang paling, yang paling baik. Okey. Sekarang ni, kita berpeganglah juga dengan pembahagian yang dicadangkan juga oleh sebahagian ulama. Satu per diambil oleh tuannya. Satu persidikah, disedekahkan. Dan satu diberikan sebagai diberikan ha, sebagai hadiah. Okey tu juga faham Isunya sekarang ni Pakai miskin tak ada, tak cukup Cari, cari, cari Ay, Tak pakai miskin ni Duduk rumah setinggan pun Tengok-tengok rata camry <laughs> Contohnya tuan-tuan Nak kata pakai miskin macam mana ni tuan-tuan <laughs> Zaman gitar kan Ay, Pakai miskin kan pakai camry ni Betul tak Camry dah pakai miskin ni Tak boleh nak kata no? Baik Apa jadi tuan-tuan kalau begitu keadaannya tuan-tuan, tak apalah. Setakat mana yang ada. Takkan tak ada langsung kot. Paling tidak ada juga 2 3 orang yang pakai miskin. Ya. Untuk sekolah lembut tu untuk 2 3 orang daripada pakai miskin itu juga boleh diberi kepada kepada mereka. Selesai masalah. Tak ada masalah. Tak semestinya cari semua. cari semua. Iyalah. Setakat kalau kita kalau kita mampu himpunkan pakai miskin ramai-ramai lagi bagus. Tapi yang terbaiknya kalaulah di surau-surau ni terlalu, terlalu banyak semua apa dapat dah semua pun nampak nampak siap-siap belaka dah kemungkinan daging tersebut kita boleh hantar ke tempat luar sama ada hantar dalam bentuk yang kita katakan sebagai uh, belum lagi disembelih ataupun dalam masa yang sama tuan-tuan kita hantar daging tu lepas kita sembelih di sini kau lah kita nak buat majlis di sini nak, nak, nak, nak, nak menghidupkan suasana masyarakat kita kena buat juga majlis di sini Lepas kita semelih apa, apa semua, ya Kita pergilah ke tempat-tempat lain Masuk ke tempat orang asli dan sebagainya Agihkan dia, agihkan di sana Tuan-tuan ha, Ada tempat-tempat orang yang pergi buat Di tempat orang asli Cuma isu tempat orang asli ini, tuan-tuan, jadi masalahnya sikit Bukan masalahnya apa Masalahnya orang asli ini, tuan-tuan Ada yang Islam dan ada yang belum Islam lagi ha, Pada ketika itu, kemungkinan waktu itu Kita kemungkinan terpaksa juga Melihat mazhab lain kalau beramal dengan mazhab Syafi'i saya rasa kena kira juga lah. Kena tunjukkan juga tuan-tuan kebaikan Islam. Kalau beramal dengan mazhab Syabi, orang asli tuan-tuan, Yang belum lagi Islam tuan-tuan. Dia tengok ni dia kata Kedah kata. Dia tengok hmm, dia tengok kawan-kawan dia ni semua dapat daging dia tak dapat daging. Sedangkan sebelum ni tuan-tuan dalam budaya masyarakat orang asli selalunya beramal mereka itu bekerja sama tiba-tiba oleh kerana kawadiah ni bahasa Islam tuan-tuan tinggal dia tak biết tahu langsung. Kenapa apa? Kerana kita ni yang di sini tuan-tuan mengatakan orang kafir ini tidak boleh makan daging korban. Betul. Mazhab Syafi'i memang macam itu. Tetapi dalam masa yang sama tuan-tuan ada mazhab lain tuan-tuan yang mengatakan orang Islam itu boleh makan daging korban. Apakah salahnya waktu itu? Ha? Kalau sekiranya yang baiknya waktu itu kita beramal juga Dengan masyarakat lain Pakailah pendapat yang mengharuskan juga Daging korawan itu diberikan Kepada mereka Bukan sahaja macam tu Berlaku di satu tempat Di taman Di sini mungkin tak berlaku Di negeri Kedah Darul Ahmad Di taman yang Kita katakan masyarakatnya Masyarakatnya elit Taman tersebut Di sebelah sungai petani sana jadi ramai Ketika mana buat korban tuan-tuan Datang Semua datang bergotong royong Termasuk yang datang gotong royong tuan-tuan Dengan seluar pendeknya Cina lah tuan-tuan India pun ada Cina pun ada datang gotong royong tuan-tuan Bawa pisau Bawa pisau masing-masing tuan-tuan Sama-sama bersihkan daging Tiba-tiba daging tersebut tuan-tuan Dah balik tuan-tuan Ya kalau daging tersebut diberikan kepada orang Islam Saja tuan-tuan, macam mana kawan-kawan Cina Tadi tuan-tuan, jidan, jidan, tengok Eh kami tak dapat no Orang Islam semua dapat Kita tak dapat no, betul tak? Huh, Rasa-rasa tak betul kan? Rasa-rasa tak betul lah Jadi adakah baiknya waktu itu Kalau sekiranya kita juga Pakai pendapat mazak lain Yang mengatakan, ya Boleh juga beri, tapi Ada caranya jugalah kita pun kita niatlah, kita doalah ketika mana kita bagi itu dengan doanya, dengan harapannya, moga moga seketul daging yang dia makan itu, moga moga dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk is, masuk Islam tuan-tuan. Insya-Allah, insya insya-Allah. Itukah bukan caranya yang terbaik tuan-tuan? Ah, -tuan? eh? wallahu ala. Sini tak berlaku kan? Tak berlaku. <laughs> wallahu alam. Saya cerita sikitlah tu. Ada soalan ni? Tak ada kot. Kan? Tak ada tak ada buat korban. Uh, <coughs> okay. Korban ini dia bukan wajib. Ha, dia bukan wajib. Korban ni so, sunat. Kali kalau mana sunat mananya pula. Kalau tak buat langsung pun tak berdosa. Cuma korban ini dikatakan kalau wajib dia ada yang dikatakan fardu ain dan fardu kifayah. Fardu tiap-tiap orang kena buat. Fardu kifayah bermakna kalau sekumpulan orang buat, orang lain tak wajib buat, dah memadai. Macam sembahyang berjemaah. Kalaulah di tempat kita ni tak ada orang yang melakukan sembahyang berjemaah, semua berdosa sebab ini fardu kifayah. Tapi yang dikatakan korban, dia bukan fardu. Dia dipanggil sebagai sunat kifayah. Sunat kifayah. Jadi oleh kerana dia sunat, kalau semua pakat tak buat, tak apa tak apa tak berdosa cuma kalau menjadi nazar barulah dia menjadi wajib ha, jangan kalau nazar baru jadi wajib jangan nazar tuan-tuan jangan nazar zaman kita ni tak berlaku dah tapi zaman dulu ada berlaku tuan-tuan zaman kita ni kita pun tak tahu mana dia mana dia lembu kita tak tahu kan lembu ada Kita tak ada yang <laughs> tak tahu tapi, tapi kalau zaman dulu di kampung-kampung kan Tiga bulan lagi tuan-tuan nak raya haji, dia ada pegang lembu, dia harap talian. Ha? Lalu kawan dia tanya, Tuan Haji nak buat apa tu lembu tu? <laughs> Baru beli tu nak buat apa? Ha? Dia kata lembu ni saya nak buat korban lah. Haa ni tuan-tuan. Jawapan dia macam tu tuan-tuan, dah jadi nazar tu tuan-tuan. Apabila dia mengatakan macam tu, kata fiqah mazhab syafi'i, dia nazar macam tu tuan-tuan, dia tidak boleh makan langsung tuan-tuan dengan korban tersebut. Lembu dia tu, semelih tuan-tuan Semua kena bagi kat ke orang Sebab dia kata, dia mengatakan lembu ni sebagai kor, korban Apa maknanya korban? Habis dia kot lembu tu bagi kat orang Dia dah ta'yin, dia dah tetapkan itu Habis tuan-tuan Dah jadi nazar tuan-tuan Itu fiqah mazhab syafi'inya tuan-tuan Masalah lain saya tak tahu lah tuan-tuan ha? Wallahumaklam ha? Wallahumaklam Tapi kita ni tak berlaku dah Sebab kita bagi duit ni ha? Bilah beli tamana pun ani ah, tuan-tuan eh wallahu alam okey setakat inilah lah tapi lah. saya pun nak balik cepat bismillahirrahmanirrahim allah manfaatna bima allamtana birahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanah waqna azaban nar alhamdulillah rabbil assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh